«Будь, будь!» – наче передражнююче пробував повторити за мною віллі. «Ти просто не хотів, щоб ми їхали!» «Кайзер ти недобитий!» – продовжував я шпитити калишнього пігатинця, хоч і розумів, що тільки зганяю на ньому злість. «Кайзер капут!» – кинув він, все ще відпльовуючись. «У темряві я не бачив його обличчя». Але з інтонації вловив, здається, навіть якусь нотку іронії. І ще з кожним кроком я все більше відчував, що вибрана мною пара чобіт з тих, що ми познімали з убитих руских, виявилася дещо за тісною. Треба було спробувати інші, але вертатися не хотілося, і я вирішив, що до села туди й назад якось вже дійду. І в цих. А коли ми нарешті вийшли на лісову дорогу, яка в темряві ледь вгадувалась, то треба було квапитися. До світанку залишалося не так вже й багато часу. Якщо вони почнуть, то почнуть скіптихи, сказав я, наче сам до себе. Раніше вони починали саме звідти. Ну, або ще з Крем'янецького шляху. Якщо зі шляху то нам гаплик, але звідти раз починали й і ваші. Він, здавалося, залишив мої слова без уваги. Ми якраз наближалися до шляху, і вже не вперше, мабуть, все ще зі злості, я знову нагадав йому, як на Великдень у 43-му у цьому видоленку ми дали перцю його колегам. Тоді колишній піхотинець врешті-решт огризнувся, мовляв, Чого я тепер боюся облави русских, коли тоді побив цілу колону німців? І ще він запитав так само каліченою російською, чи і справді я отримую задоволення, розповідаючи йому про це. З ким тут побалакаєш, коли кругом одні окупанти? Спромігся я на якусь іронію, ковзнувши поглядом, по совітських капітанських погонах на худих плечах віллі. Після сну я все ще почував себе кепско. «А тепер я ще й у твоїй банді», – смикнув плечима колишній піхотинець, не оглядаючись, начеб кольнув його багнетом між лопатки. «І то також, правда», – погодився я, – безглуздо було гіркатися далі. «Большой дупа, так думати» а тобі нарешті треба хоч трохи вивчити українську. На Рові, перед дорогою, вийшовши з вузької стежки, зміг я нарешті порівнятися з Віллі. «Но, я знаю», – сказав він, вдивляючись у клапті туману, що піднімалася з виярка перед селом. «О, дай Боже здоров'я, німецька курва!» Ми вийшли з лісу, і, пройшовши насипом ще метрів сто, поки поминули той виярок, а тоді перебігли дорогу і клином лісу вибрали поза людські городи, аби найкоротшим шляхом дістатися до нашого обійстя. Роси на межі було мало, і ще я помітив, що зірки тільки де-неде блимали у просвітах між хмарами. Я неголосно постукав у шибку, мати майже відразу, не питаючи, хто відчинила, начеб і не спала. Мене вона завжди пізнавала по стукові. Бачите, мамо, так і не дочекався я молодих карчох, сказав я. Карчохи це картопля. Винусячи в темряві з комори дві заздалегідь наготовані торби з пришитими ременями з кінської збруї, щоб було як нести за плечима. То, може, я піду попробую надерти? Може, вже яких назбираю? Мама і так була худенька, невисока, а за останні тижні висохла, здається, ще більше. Та ні, мама, куди ви серед ночі? То я так. Що ж, хай Бог тебе береже, сину. Якби знала, хліба б свіжого на дорогу напекла. Дякую вам за сухарі, а хліб все одно довго свіжим не буде, заспокоював я маму. Вийшовши у садок, я тричі крикнув совою, небо на сході помітно зблідло, на дворі починало сіріти.